Exklusivt så det förslår denna vecka i podden då mannen av många ansedd som Sveriges bästa expertkommentator och gästar. Glenn Strömberg som har fått otaliga förfrågningar att medverka i olika poddar under året men bara ställt upp i agendasättarna kommer att lägga ut texten rejält under kommande 72 minuter. Det blir snack om hur fotbollen mår idag, dess utveckling och framtid samt även ett historiskt perspektiv anläggs när Strömberg får orera fritt om europeisk fotboll i synnerhet. Han resonerar också om skillnaderna i att jobba med SVT och VSA-sport och så berättar han varför livskvalitet betyder så mycket för honom. Helt på slutet sker också något intressant av den 53-årige Strömberg blickar tillbaka- och det visar sig att han nu för tiden identifierar sig mer som tv-expert än som ex-fotbollsproffs. Han avslöjar också att han gärna jobbar i branschen knappa tio år till. Som vanligt tar jag emot feedback med öppen fan på mejladressen gmail.com eller via Twitter där jag heter Anders Sedhamre. Ett ord sedhamre stavas med C. Och ni som vill köpa en vit Agendasättarna t-shirt finns det fortfarande några kvar. Hör av er via samma kanaler. Okej, okay, nog snackat nu. Vi lyssnar till Glenn Strömberg. Varmt välkommen, Glenn Strömberg. Tackar, tackar. Det är många som har jagat dig kring podcastintervjuer i sommar, vad jag förstår. Ja, det har ju blivit, som man ser också, att du har gjort en hel del själv. Alltså det har det blivit väldigt populärt. Och det är ju många som gör det och många uppskattar och lyssnar på det, verkar det som. Det är ju många som tycker till och jag ser ju även på de sociala medierna och ofta att de säger oj, den podcasten ut och den var jättebra och kul att höra handla och så vidare. Så att det verkar vara något som är populärt även för lyssnarna. Jag känner mig lite exklusiv. Du har inte sagt ja till jättemånga, men jag förstår Nej, äh, noll hittills. Så det är några som kommer att bli förbannade på dig och mig just nu. Mm. Strålande. Du alla gäster får presentera sin uh, yrkesroll initialt. Hur låter din version? Ja, i dagsläget är jag ju då uh, fotbollskommentator och uh, gör de stora mästerskapen och då är jag ju på SVT, EM, VM och OS. Och eh, sen gör jag Champions League och Premier League för vi har satt. Och eh, ja, det stora hela det så trivs jag fantastiskt bra med att göra det. Sen har jag en eh, egen matlinje från Italien. Där jag då söker, eh, framförallt och inte blir den största, men eh, försöker hitta lite nischade grejer och framförallt från... Eh, lokala producenterna nere. För det finns vissa regioner i Italien som gör pasta bäst. Det finns vissa som gör pesto bäst. Det finns vissa som gör tomatsåsarna bäst och så vidare. Och så vidare. Och då försökte jag hitta de där familjeföretagen som har hållit på med det i 3 fyra generationer och som kanske inte är de allra största runt om i världen men fortfarande gör de genuina grejerna. Och sen har jag för att uh, utöka min... Uh, Lediga tid till att bli mer arbete så har jag också en egen fotbollssajt som heter GuruFans. Och, eh, vi har hållit igång den nu då i ett år och finns redan på fem språk och ska troligtvis öppna ett sjätte och kommer nog att försöka upp emot en åtta språk innan jul. Så att, eh, även den starten har varit väldigt livlig och mycket, mycket att stå i och göra. Men samtidigt eh, fantastiskt roligt att se när en liten sak från början börja växa lite grann och, och flytta på sig liksom att det går åt rätt håll. Du bor kvar i Italien mestadels. Hur kommer det sig? Ja, jag bor kvar i Italien för jag trivs fantastiskt bra i det landet. Jag ehm, kan väl också säga så här att man trivs otroligt bra i det. Kanske med den bakgrund som jag har också. Ehm, bor i en stad som heter och där jag spelade i Atalanta. Och ehm, bara att man gör det så blir man redan liksom lite sonen i den där staden. Liksom. De tycker att wow han stannar här hos oss. Va? Så behöver man ju inte alltid förklara för dem att det kanske var frun och barnen och andra saker också som var inblandade i det där i och med att de är italienska så att säga. Och frugan är italienska. Men eh, det gör ju att det kanske är lite lite enklare än för en vanlig person att ställa om sig från Sverige till Italien. För det finns ju en hel del skillnader. Men eh, det finns många skillnader som är positiva och de försöker man då ta åt sig och de har jag tagit åt mig under de här 30 åren jag har varit utomlands nu så att jag trivs med livsrytmen som är där nere jag trivs med deras sätt att se på dagen som eh, det är den dagen man ska njuta av och de lever väldigt mycket i nuet och eh, putter saker och ting under mattan så att säga och gömmer det och, och tror att det aldrig kommer att komma fram igen och tänker lite mindre på morgondagen men eh, om man har den där turen som vi har haft i livet och att man kan göra det lite grann också. Att man har det, eh, gjort en hel del saker innan och man har det ganska bra förspänt i norra Italien då och i Bergamo som jag har det. Då alla de där nackdelarna som finns där, de ser jag lite mindre av. Om vi då skulle komma än från ingenstans och sätta sig och köra igång något nere i Italien så kanske det kan vara lite byråkrati och lite krångel och lite svårt. Det börjar nog väldigt mycket annorlunda. Men för mig som har levt det så länge nu då och... Inte avslipper ja, de sakerna istället så det blir det ett väldigt, väldigt skönt liv, alltså, tycker jag. Det är väldigt, väldigt kvalitet i livet. Där, ja. Utöver att du stannade kvar i staden efter din eh, proffstid där, varför tror du att det är så stor i Bergamo och runt klubben Atalanta? Jag tror att man får lite tur där på vägen också. Och eh, det är ju saker och ting som, gör ja, då kallar tur eller flyt, och sen om man väl hjälpt till att få det lite grann för att. Jag spelade dock där i åtta år och det var ju den där eran där det var precis slutet av fotbollsspelarna egentligen som stannade länge i en klubb och fick erbjudanden från andra ställen men valde att vara kvar i någonting som man tyckte var riktigt riktigt skönt och man kände för klubben och kände för personerna som jobbade. Det blev lite som en familj på den här tiden. Och jag blev kapten i det laget också plus att vi lyckades göra saker och ting framförallt de sista fyra åren. Ja, som de fortfarande minns idag. Vi hade till exempel en semifinal i kuppvinnarkuppen som Atalanta aldrig hade varit innan alla italienska storlag var utslagna i alla europeiska kupper, så var bara lilla Atalanta kvar och vi låg då i serie B vilket gjorde att eh, de kommer ihåg den där eran på ett väldigt sätt och då blir jag förknippad med den där sista storhetstiden nästan om man kallar det så. Vi låg väl till och med så är det tvåa trea, bland när ligan vände och det var väldigt ovanligt för då Atalanta. Plus att vi gick då till europa Europakubspel tre år under de sista fyra där va så att eh, De kommer ihåg det och jag blir förknippad med det ju. Plus då, som man innan att jag blir kvar i staden. Och jag förstår har du har ett stående erbjudande att ha en operativ roll i klubben. Hur stor är chansen att du kommer ta tacka ja till det tror du framöver? Ja, jag tror att den är ganska liten idag faktiskt, för jag trivs ju bra som att stå till där innan med, med det jag håller på med att göra här idag. Jag kan ju inte göra mer, då måste jag ju plocka bort något och det jag håller på med, och det känner jag inte riktigt för i dagsläget. Och sen så brukar jag säga varje gång jag träffar presidenten, nu sist så bet han sig lite i tungan tror jag, för då öppnade vi Atalanta Store, en ny stor megaaffär i det största gruppcentrat som finns där i Italien, som ligger alldeles vid Bergamos flygplats. Och då ropar folket där liksom att ja oh, men när kommer Glenn in nu igen då har du sagt till han eller du frågat han, jag frågar han jämt till och med president får han bli om han bara vill. Och då sa till han du ser upp här lite grann va? för en sak är vår människa för ett lag man var president i klubben, det hade varit rätt fräckt faktiskt så att eh... men det sa han inför tv-kamera så att eh, det får han väl hålla då om man skulle få den där tanken. Men nej, just i dagsläget känns det som har gått lite för lång tid det blir att ge sig in i något nytt nu som jag kanske inte då Känner till lika bra och inte känner att jag kan göra lika bra som de andra sakerna jag känner att jag liksom behärskar i dagsläget och liksom har gjort det under en längre tid. I dina ögon, hur har fotbollen ändrats jämfört med 80-90-talet när du var som hetast fram till idag? Det har utvecklats naturligtvis, hur ser du på det? Ja, det finns ju två olika sätt som den utvecklas på, lite det jag var inne på innan då, det finns ju väldigt sällan de här stora förgrundsfigurerna, förgrundsfigurerna som är kvar hela sin livstid i princip. Jag kommer ihåg Maldini, jag kommer ihåg Maradona som var så lång tid i Napoli och det fanns en hel del sådana spelare på den tiden som var i sin klubb under längre tid. Den saken finns inte riktigt längre, inte ens bara inom landet de byter, de byter även från länder fram och tillbaks. Också väldigt mycket utlåningsaffärer ännu mer idag eh, och då har man alltså ett koppel av spelare som du ändå är, har under kontrakt för din klubb men de kan vara på tre, fyra olika ställen under tre, fyra år aldrig varit i klubben i princip. Eh, den andra delen när det gäller själva fotbollen så är det helt klart så att eh, det har varit en enorm utveckling och det har varit en rolig utveckling tycker jag för att vi eh, har framförallt har sett spelare. Som kanske inte ens tänkte på att spela fotboll för 30-40 år sedan. Liksom, va? Vi har Afrika idag, vi har Asien som bara producerar och producerar och producerar bättre och bättre fotbollsspelare. Fysiskt sett och tekniskt sett så är, de har de ju alltid varit bra, så att säga, men framförallt har de ju lärt sig även organisationsmässigt idag hur man fungerar. Det är ju väl mängder av europeiska klubbar som gör. Liksom eh, lite skolor runt om i olika länder runt omkring de hittar på det viset upp egna förmågor som de kan plocka till slag. Och med den kostnaden som det är så räcker det väl kanske att man hittar en eller två under tio års period som man redan täckt de här kostnaderna. Så att det är lönsamt för klubben också. Och eh, det gör ju att fotbollen då är mer världsglobal än någonsin. Och till och med Amerika börjar ju tända till riktigt rejält på fotbollen. Liksom och när Åsien har gjort det i Afrika gör det också så större än vad den är idag, det har aldrig fotbollen varit. Sen om man tittar på fotbollsplanen så går alltså då den stora skillnaden tycker jag, det är att de gör allting lite snabbare idag. De gör allting eh, eh, vad säger, teknik och löpstyrka. De är så duktiga på att försvara lagen framförallt idag och sätter press i stort sett alla lagen väldigt väldigt snabbt, vilket man inte gjorde för. Och det gör att du då måste du verkligen tänka till en eller två gånger innan du får bollen om du ska göra något själv med den. Eller så behöver du hjälp av en medspelare så du kan släppa dem för du får alltså mindre tid på det då. Det går mycket mycket fortare framförallt. Sen tror jag att eh, fotbollsspelarna i sig, alla som har varit stora fotbollsspelare på sin tid hade varit det även idag. För talangen fanns där och man hade bara tränat på annat sätt. Man hade haft en annan fysik och man hade gått till den träningen som är nu. Så de hade alla varit lika bra så att säga. Men det är en klar skillnad. Det går fortare framförallt och man hade inte hängt med i det tempot man hade för 20 år som man är som idag. Det här är en podcast från Expressen. Jag intervjuade Bosse Pettersson i den här serien och då sa han att ticke fotbollen är död. Nu måste den spanska stilen komma på ett nytt sätt att spela lite mer direkt kanske. Vad har du för analys om framtiden och ticke den är ju framförallt inte död, tycker jag då, ska jag säga till Bosse, för att det är fortfarande en spelstil som är otroligt bra på många sätt. Det man inte tänker på ofta är det framförallt att det är ett otroligt bra försvarsspel. I och med att du har bollen i stort sett 70 av matchen, vilket Barcelona då, som är laget som framstår som mest ticke i världen. Ja, då har den där laget väldigt lite boll och då måste ha boll för att göra mål, va? Det som kanske har gått i stå lite grann och man själv då tycker att Varför gör ni inte mer saker liksom Barcelona? Typ match när de hade Inter i Champions League, när de hade Chelsea i Champions League. De äger de där matcherna fullständigt. inte Chelsea ställer upp sig ungefär som man gör i handboll. Precis utanför straffområdet med hela laget och ändå så bara spelar de i sidlig, sidlig, sidlig. Så att när, och där har Bosse en ruskigt bra kommentar som jag ofta använder också. Och det är att de ser ut ibland som de tror att de är på långsidan av målet. De är istället på kortsidorna av målen. Och det är dit bollen måste gå. Och det glömmer Barcelona ibland. Men är man så bollskickliga som de är. Och kan då även kanske sätta den här nya själva idén. Kanske att man ska då hitta lite rakare framåt ibland. Då hade det varit helt perfekt. För när det går för mycket silo, då kan jag också tycka att. Aj, försök att gå rakt fram istället. Och det har väl sett nu kanske att. Bayern München i år. Gjorde detta ruskigt bra. Alltså. De har bollinnehav under matcherna, håller bollen väldigt mycket inom laget. Men har bättre omställningsspel än vad Barcelona har och det går rakare framåt än och väl går framåt. Så att det är den nya metoden. Tror att man kan ha sitt att hacka, men ställa om lite mer och gå lite rakare också. Det hade varit den perfekta fotbollen idag. Om jag ber dig analysera framtidens spelare, vi har ju haft de här korta 70-killarna nu, Xavi och Messi och Iniesta och så vidare i Barcelona. Cristiano Ronaldo kanske är något annat lite mer kraftfullt och explosiv. Hur ser du att framtiden spelare kommer att se ut eller ha för specialegenskaper? Ja Det där är så ruskigt svårt att säga för det går liksom lite i vågor och man vet inte hur nästa era blir liksom eller hur nästa modet blir bland fotbollstränare och hur man ska spela. Du kommer ihåg ett tag till exempel så var typ de här nummer 10 liksom Maradona, Baggio, Zolo och alla de där. Ruskigt bra fotbollsspelare och spelade den där situationen bakom forwards, trivdes som fisken i vattnet eller och så vidare. Sen blev det nästan 4-4-2 överallt. och Det var press och understöd och det var mängder av olika länder som började med det också som aldrig hade spelat. Men press och understöd innan aldrig hade spelat 4-4-2. Och då blev den där spelaren, oj, antingen var han tvungen att vara forward ihop med en annan forward. Eller så var han tvungen att hamna ute på en kant. För att du kunde inte ha en spelare så i mitten på plan ihop med en annan mittfältare bara där inne. Det gick liksom inte. Och det var liksom synd där på ett tag då. För då blev det modet var att spela 4-4-2 och såg ofta att Sola fick spela på en kant. Badjo fick spela på en kant. För att man skulle spela med två renolade forwards och inte den där tian bakom. Då. Så det beror lite. Just nu idag så tror jag nog att... Eh, Ja det, ja, det är svårt att säga, för det har ju gått bak lite grann, det såg ju ut som i alla sporter, att du blir, ju större du är, ju tuffare du är, ju starkare du är, kan du fortfarande då ha samma teknik och koordination och balans, typ som Ibra har till exempel, som fan Basten hade, trots att de är väldigt stora och långa och tunga. Då är det ju en väldigt, väldigt bra kombination, men det var bara det, så svårt att få det och sedan spela som är 1,90 eller över det. Och eh, då har de ju kommit tillbaka lite nu att de vill ha mycket bollin av lagen, de vill ha possession och då måste du ha spelare som tekniskt sett är väldigt trygga med bollen och då är det ofta de som är kanske lite lite lite kortare då Lite lägre tyngdpunkt så att säga, bättre koordination, bättre balans Lättare då ett eh, Kortpassningsspel med dem Så det har väl från att ha varit för 15-20 år sedan väldigt mycket stora Tyngre Spelare så har det gått den sista tiden, förmodligen tack vare Barcelonas då eh, Vad ska man säga Stora framgångar så det har det blivit att de spelarna som kanske var lite bortglömda under tio år har kommit tillbaka mycket, mycket mer. Men att ja, säga framtiden där är jättesvårt alltså. Om jag ber dig framtiden kring spelsystem. Jag vet att ni inte är inte jätteintresserade av de här sifferkombinationerna, Men 4-2-3-1 inbillar mig kanske inte fanns på din tid, eller? Nej, det fanns ju inte riktigt på min tid. Det var ett sorts spel i Italien och sen hade vi ju spelet här från Sverige som var ett väldigt zon-spel ungefär som man då spelade i England. Idag så tror jag nog att ofta så söker nog de moderna tränarna ett spel som är lite mer varierat så att säga. Att du har spelare som... För motståndare är svårare att ta emot. Ett 4-3-3-spel till exempel, och sen kallar det 4-2-1. Ja, liksom... Men när du har lite variation på det där laget så du kan flytta lite positionen på det. Det är lite svårare att kanske träna det och göra det egna laget jättebra, för det är lättare att träna 4-4-2. Lite enklare och förstå allting som ska göras i det där. Här har du lite mer löpvägar och du är lite mer irrationell när du har... Kanske då framförallt en fåvarad och två som kommer på kanterna. Då en som ligger där bakom i, i hålet så att säga som kan vara en, en gammaldags tia vilket börjar komma tillbaka sen nu igen då. Eh, Jag tror nog att eh, eran är på väg eller modet är på väg till just det har lite varierande anfallspelet och inte det vanliga klassiska 4-4-2 som var lite enklare och läsa lite enklare och se om man visste mer vad det andra laget skulle göra då. Nu är det lite mer... Eh, Överraskningar som kommer från motståndarlagen i stort sett även i de stora stora lagen ute dem i världen. Vilken klubb tycker du gör mest spännande saker nu som går i bräschen för en någon form av utveckling skulle du säga? Ja, jag har ju sagt under några år egentligen och hade de som vinnare redan då för två år sedan Bayern München. Nu, nu vann de i år istället då. Eh, där tycker jag man ser exakt vad man vill ha i ett fotbollslag liksom, på något vis. Du har innebacka som är stora tuffa starka. Ändå. En av dem är alltid ganska snabb och kan lässpela. Du har ytterbackar som är väldigt, väldigt offensiva. Du har kantspelare i det laget så du utnyttjar hela planen på bredden. Och du har framförallt spelare som ställer om, alltså väldigt, väldigt rörliga. Du har typ en sån som Sveinsteiger som är duktig med bollen, är trygg med bollen, kan vara playmaker. Men han kan också vara den som är en terge på planen som vinner tillbaka bollen i varenda zon hela tiden. Plus att det en pådrivare liksom. De, de har mycket av den där farten och fläkten ihop med att de är duktiga. Och behålla bollen också. Så det går inte bara med fart. Men de tycker jag ser ut. Dels spelartyperna som de köper in. Spelartyperna som de vill ha väldigt noga med att få rätt typ av spelare. För de spelar på ett visst sätt. Om eh, man gillade Barcelona för en tre i fyra år sedan. Riktigt mycket. Så är det nog idag. Bayern München är som jag tycker är med sevärt att se egentligen. För de har lite kanske då mer kvalitet på individuellt sätt på spelarna än vad Dortmund har till exempel. Som också är ett av mina favoritlag och har varit under en längre tid. För Klopp tycker jag har gjort det så bra överallt vad han har varit med. Kanske då lite sämre spelarmaterial än vad Bayern München har haft. Kan du eh, tala om hur du ser på Serie A's förfall om man ska använda ett starkt ord? Ja, det är ju många saker som ligger bakom. Vi eh, kan väl säga så att för 30 år sedan eller är det så länge sedan nu ja, det är det faktiskt nu kommit så då kan vi väl säga så här att det fanns ingen liga som var så bra det kommer aldrig att finnas en liga som kommer att bli så bra som Serie A var just då. då hade du alltså alla och världens bästa spelare i stort sett. I klubbarna där. Du kunde åka och spela en match för nedflyttning med Atalanta. Du slog, slogs för att hänga kvar med Odinese. Då stod Sicko på andra sidan plan. Liksom, va? Han spelade i sådant lag. Liksom. Det för att ta något bort från Atalanta och Odinese men vi slogs för att hänga kvar. Va? Och då har du en sån stjärnspelare som egentligen bara ska spela i de där toppklubbarna som vinner Champions League. Liksom. Ehm. Sen kom ju då alltså, för de betalade helt enkelt bäst i Europa. Och det är ofta så att pengarna då söker sig spelarna till de ligorna. Sen kom ju de stora tv-pengarna in även i de andra länderna. Och då blev det en helt annan konkurrens om det. Sen tror jag också att en hel del av de italienska spelarna, som aldrig, aldrig var utomlands innan, började se liksom, att det var kanske var en jäkla press i Italien. Det var ett roskigt tryck på lagarna under den där tiden. Och när de väl kom till England, och kan prata med Vialli och Zola och de här då, de bok kvar där till exempel. Gulligt bor kvar där också. Då de, de tyckte det var skönt att spela fotboll och veta att wow, den här matchen nu är den så här. Men när det är slut så är det långt i nästa match på det här, ungefär. Det liksom sågs på ett litet annorlunda sätt under veckan och leva med fotbollen i de här länderna än det var i eh, Italien. Så även då tolienska spelare försvann ut ihop med då att tv-pengarna kom in i de andra länderna. Och det gör ju att slagkraften i ligan minskar ju lite grann. Den blir ju inte lika stor ut i Europa längre. Sen var det ju också så att stadion i Italien, det är ingen bra fotbollsstadion då på de flesta ställena. Det finns några som har underbara sköna arenor, men annars är det ganska gammalt och ganska slitet Och inte så skönt att gå dit kanske och sätta sig och titta på en match. För att mycket bråk runt omkring matcherna som gör att mängder av barnfamiljer och så vidare inte har tagit sig till stadion längre. Och även det då har ju dratt ner på intresset, dratt ner på folkmängden, ihop med att TV då som har gått in också visar alla matchen och det slog ganska hårt mot eh, Italien. Italien var också ett land som man bara gick på fotboll på sin söndag egentligen va? Sen bröt det ut så det blev en lördag och det blev en måndag och det blev en... Lördag. Och det funkar bra i England, för där kan du till och med byta en match liksom, från en vecka till en annan. Den skulle gå på onsdag, här, när vi byter den går på fredag nästa vecka, det är inga som bryr sig, man kör bara på, liksom, man är vana vid det där. Men i Italien då var det väldigt inriktat, man gick till kyrkan innan på söndag morgon och sen gick man på match efteråt. Liksom. Den dagen var redan, och så var det familjen och middag på kvällen då kanske, va? det, det var liksom så det var. Och det är det inte heller riktigt nu då. Så det behövs väl bättre stadions helt enkelt, lättare att ta sig till och från matcher. Och... Eh, det börjar gå lite åt rätt håll. Jag tycker också att de har fått lite mer glöd i ligan här sista tiden. Och kan också dock säga, och det kan jag säga till dig och alla andra som tror att det faller lite när det gäller entusiasmen hos fansen där nere. Det gör det inte. Oj vad de håller på sina lag och oj vad de lever för sin fotbollsklubb fortfarande. Även om då kanske inte laget är lika stort ut i Europa som de är innan. Och jag kan lova att intresset in i landet för klubben och sin liga den är fortfarande väldigt väldigt stor hos dem. Alltså även om man kanske visar det lite mindre, man går lite mindre på matcherna, det är lite tuffare att ta sig dit. Men själva känslan då för ett lag och själva snacket under veckan hela tiden som du har på vända barn när du går in och tar en kaffe eller en espresso och så, vidare och så vidare. Det handlar fortfarande bara om fotboll. Hur vill du ranka de tre bästa ligen i Europa? 1, 2, 3. Ja... Det är också sådana här ryskigt svåra frågor. Det är klart att topplagen i i England är otroligt bra och har ett flertal då, kanske mer än de andra ligorna har. E, Tyskland är på frammarsch och e, Tyskland på något vis har fallit i Sjömunda. E, även där så är det är sådana här saker ibland som händer. Det känns lite osexigt tycker många, och framförallt här uppe i då Vi lever ju naturligtvis det här med Premier League som vi har gjort sen jag växte upp. Liksom, va? Och det kommer ju alltid vara nummer ett. Men... Det är fullsatt på vända match där i Tyskland och det är ett vansinnigt tryck på läktarna och det är en fotboll som börjar fram och tillbaka som bra fotboll. att Titta på, rolig att titta på så den ligan håller jag nog precis strax efter. Uh, den uh, engelska sen tror jag nog ändå att uh, Serie A håller nog som en tredjeplats ändå för Spanien. Visst det var toppklubbarna där men jag tror att uh, de lite sämre lagen är på den undre halvan där då tror jag nog att. Mycket väl att de italienska lagen skulle kunna byta av dem. Och det skulle de nog kanske kunna göra med de tyska också. men eh, ja, Säg att det är England, Tyskland och Italien närvarande kanske. Du har kommenterat fotboll sedan 1996. Varför tror du att du är så uppskattad? Ja, och du... Det var den första frågan Inte jag ska svara på då. Är, men, eh, om jag får gissa, till så äh, de flesta tycker väl att äh, det jag hör då av andra så är det väl att äh, de gillar på något sätt äh, språket. Äh, trots att man har varit utomlands i över 30 år så är kvar, kanske inte en bred göteborska, men ändå en äh, dialekt som känns i Sverige ganska behaglig. Vet jag vet ju att det var undersökningar om det och det är alltid göteborskan som vinner. Det är de där undersökningarna. Värmländskan på. Alltså det var så. Och eh, om den inte är för bred så är det, det, det är den ju inte då i och med att jag har varit så mycket. Men jag pratar fortfarande italienska på det språket. Jag pratar engelska på, med den dialekten, liksom i göteborgska. Så jag var en sak. Sen tror jag... Eh, jag vet från i början så var jag ju väldigt, väldigt tyst när jag kommenterade för att eh, det såg de till mig direkt att var tyst nu och inte säga för mycket här för du är i Sverige. Man får inte säga att det gick ett skott utanför eller så vidare utan du ska bara säga någonting som de kanske inte upptäcker hemma. och ja ah, okay. Så jag hade ju till och med satt jättetyst i början. Jag vet att då när Hägerfors skrev en match under VM 98, säg något efter 20 minuter. Där jag har sagt något efter 7-8 och sen gick det 20 minuter och såg ingenting. Det hände ingenting i matchen. Men han, han skrek från Stockholm, jo, nu måste han säga något, så då sa jag väl någonting då. Men det var väldigt tyst i början och det var kanske rätt väg att komma in i det här kommenteringen på det viset. Sen tycker jag idag då att jag tar för mig mycket, mycket mer, vill prata mycket mer och jag tror också att det beror lite på var du är någonstans. Är du under ett EM, är du under ett VM där det sitter mängder av folk som kanske inte tittar varje vecka på fotboll, men i med kompisar, i med mannen eller så vidare, frugan är med, de kanske sitter i några familjer som inte tittar, men det är ju VM, vad kul och så gör vi något, vi grillar och så tittar vi lite. Då kanske man får vara lite mer som man är van vid att lyssna på en kommentator och ta det lite försiktigare. Däremot om du sitter med en Premier League match eller sitter med en Champions League match, då tycker jag man ska utveckla sig, försöka hitta mer saker, försöka säga mer saker. Som kan vara intressanta där hemma. För de kan så mycket fotboll. De sitter och tittar så mycket fotboll så du kan inte bara ta banala grejer eller kanske normala grejer. Du måste ta lite mer riktiga sådana där hardcore-grejer För att de där är duktiga och de ser på varje match kan otroligt mycket om lagen och om spelarna och så vidare. Så man får ändra sig lite där. Det tror jag också har lyckats ganska bra med. Sen är det väl vissa saker som jag tycker man hör från gemene man ute på gatan. Jag skulle givetvis säga det jag tycker om det jag ser, men det kan ju också vara saker och ting som jag vet att de där hemma gärna vill ha reda på. Och jag vet att några sådana här saker var att, eh, har varit under flera år att du vet en kamera när jag spelade till exempel för 30-40 år sedan, liksom. den låg alltså en kamera och du såg halva planen hela tiden, du såg väldigt mycket av det som hände. Men nu så ligger det alltså 35-36 kameror under en Champions League final till exempel, de ligger väldigt tätt på bollinhavaren hela tiden, så du ser inte vad som händer runt omkring. Och då kan det kanske vara bra, att jag märker att folk tycker det är väldigt bra att man berättar saker och ting som är utanför bild också ibland. Och det kan ju vara till exempel en högerbaket lag som kommer fel hela tiden i sin position. Ah. Och så kan jag kanske sitta och säga när jag ser det två, tre gånger. Bålen kommer inte ens dit, men när den kommer dit fjärde gången, och han är helt fel den gången. Då är det väldigt svårt för han som sitter framför tvn och fattar att, vad var det som hände. där? Gick bollen snabbt dit? Var han duktig den som löpte? Där? Eller var det han som stod och sov lite grann? Men då har de ordnat det att ja, det är någonting där på överkant som inte fungerar. När det väl hände då då kan de snabbare ta åt sig att ja, titta var han stod. Det var långt utan han stod. Han borde skett in lite grann. Ja, det stod han ju fel. Ja, just det. Och nu, de hade lite koll på det ändå för du berätta det. Eh, det kan vara en spelare, till exempel. Tänker du en vänsterback som drar iväg från sin vänsterback? Spelet går fram på högersidan. Han springer i 80 meter i full fart och vinkar och vinkar och ska ha den på vänsterkant. Och till slut så kommer den där bollen in och han går emot den vid Bortrestolpe till exempel. Och så får han inte riktigt träff på den och den går precis utanför. Ser ut som öppet mål. Då är det ganska bra för dig där hemma ändå om man säger att oj, tänk på två saker där. Det är en nytteback som inte är så ofta i motståndare och straffar och det är inte lika bra på att göra mål som en forward såklart. Som kanske hade satt den där. Han har också gjort 80 meter i full fart. Det gör att han kanske var lite oskärpt när han kom fram här. Men, vi skulle ha gjort mål, jag håller med där hemma. Men du får ändå en liten bakgrund till att varför händer det där egentligen? För ser man inte det, då tror man ju bara att sen kan han missa det där va? Så berätta lite sådana saker och ting som sker runt omkring, i och med att jag alltid har krävt att vara på plats. Matcherna. Det är otroligt få matcher. Jag tror att det kan vara kanske tio under alla de här åren som har gjort det off -tube. Annars har jag alltid varit på plats. Och Då kan du förmedla lite saker runt omkring som händer där. För du ser helheten. Du ser bara en liten del av helheten när du tittar på tv. Det tror jag också uppskattas väldigt, väldigt mycket av många. Du blir igenkänd rätt mycket nu du är ute på arenorna, vad jag förstår. Ja. Hur känns det? Ja, det känns väl eh, bara roligt här, på gamla dag egentligen. Ungefär som det kändes när man var ung. Det var jätteroligt att bli känd när du var en liten kille. Och du märkte att man gick runt i Göteborg och de började känna igen dig. Du gick ut på ställena på kvällen och liksom, Du kände dig som ett litet pro egentligen. när du var en liten amatör här i Sverige liksom, det, det, det är kul och det är också ett bevis på att det du gör det går bra där om du blir på det viset. Det sitter ju ihop liksom. Alltså man känner ju att det hjälper till för att visa att man har presterat någonting. Att man är på rätt väg. Sen går det faktiskt ett tag där som man tycker det är ganska jobbigt egentligen. Att vara igenkänd överallt. Och jag har aldrig varit den där typen som har älskat... Om du förstår de stora middagarna, de stora mötena med de stora personerna runt om på olika ställen. Jag tycker det är skönare med den italienska trattorian där det är lite enklare, lite mysigare. Det ska fortfarande kvalitet på grejerna som är det såklart. Va? Men eh, inte just den där fläden som är runt omkring. Det har aldrig varit min grej riktigt. Utan, eh, så det kunde väl bli lite för mycket av det goda där ibland. om man tyckte att var framförallt då ner i Italien på den tiden. Det var ju otroligt kring fotbollspelen och framförallt utlänningarna på den tiden. Och sen då när det går tillbaks när man lägger av och man kommer upp nu i åldern och börjar bli äldre igen, så är det nästan bara lite roligt när det är lite igenkännande och eh, det är ju inget igenkännande idag som är med att de ska fram och säga vad dåligt du var igår och vad fan vad det går dåligt för er nu i laget här och nu får ni fast skärpa till er och nu blir det protester och nu blir det bråk och nu är det ja. Nu är det ju bara liksom att de kommer fram och Tycker det är kul att hälsa och frågar ja, hur livet är och kul att kommentera. Det skulle vi själva vilja göra. Du får åka på alla stora matcher. Så det, det är liksom mer vänligt, behagligt prat så att säga. Det är aldrig något som hänger sig på och det blir långa diskussioner. Utan det är mer som man kanske gör i bergen när de bara liksom, ska bara hälsa. Hej, hey. det, det går jag liksom. och hallå, hallå. Sen, sen är det inget mer. Liksom. Och då är det nästan bara trevligt. Liksom. Vem är den mest kända du har i din telefonbok? mest kända Jag har aldrig ringt till honom men ja kanske en gång det måste nog vara Björn Borg som var så otrolig då när jag var liten och den har jag min bok. Det är det säkert. Hur mycket smärtar det dig att du inte kommenterar italiensk fotboll varje vecka? Egentligen inte speciellt mycket i dagsläget för att jag har kommenterat den där ligan, jag har spelat den där ligan, jag bor i det där landet och jag får in så mycket av Serie ändå. Så det kanske nästan bara varit roligt att få testa på andra länder, annan fotboll och framförallt då turen att ha när de två största grejerna i världen idag är Premier League och Champions League plus de stora mästerskapen att man får göra dem. Alltså varför klaga det är... Nej, jag saknar inte det så mycket. Det är också så att du är ändå lite mer italienskt hela tiden om du förstår vad jag menar. Då kommer till det är ändå mer folk som känner till dig, det är ändå mer folk som på något vis är rörda hela tiden i landet du bor. Nu kommer du lite omväxlande så där, när du drar in till andra länder, andra språk och så vidare. Så vidare. Det, det är ganska roligt att bli mer omväxling. Hur låter det om du ska jämföra SVTs fotbollsgäng och VSAT-fotbollsgäng? Fotboll, Rent generellt sett så skulle jag kunna tänka mig att säga att SVT känns väldigt stort. Väldigt mycket folk som gör mycket saker och väldigt brett urhåll av sina, sina sporter som de gör. Och det är väl så public service ska vara. Och trots att jag har blivit mindre folk där idag än vad det var när jag, när jag startade, där. det var enormt mycket. Så är det är väldigt lite folk egentligen som gör väldigt, väldigt mycket. Det är liksom, man får ibland så där, wow! Är vi bara de här som är här? Och så får de ut så mycket grejer ute i Eten, liksom i så många kanaler. Det är rätt fascinerande faktiskt. Det är egentligen den stora skillnaden. Sen, när det gäller eh, engagemang och så vidare, så, så är det ingen större skillnad. Vilka jag kommenterar med där, eller vilka jag kommenterar eller vilka som arbetar med sin sport. Det, det är folk som Liksom verkligen gillar det de håller på med. De älskar sport och gillar att hålla på med det. Inte bara de som är på fältet och gör utan även de som är chefer och, och, och ledare i det hela så att säga. Vem trivs du bäst att kommentera med? Ja, det är alltså faktiskt dagens sanning att eh, alla är de i stort sett olika. Och, eh, jag tror också det att människan kan anpassa sig väldigt bra troa till olika situationer helt generellt i ett vanligt liv. Man kan eh, ha saker och ting som man tycker Åh, måste jag göra det, tänk om jag måste göra det. Så helt plötsligt så måste du göra det och efter en vecka eller två eller tre så gör du det och du märker att det går ju det här också. Inte för att jag har så problem med någon kommentator men alla är så alltså olika och eh, jag har inga problem med någon egentligen för även där har du lite grann att göra med det som var inne olika ligor och så vidare. Det är något nytt också för mig varje gång. Jag tror det kan vara bättre att ställa frågan till dem. Hur är det att ha med den jobbiga jäken hela tiden? För han är ju alltid där. Det är ju alltid han som är där. Jag däremot tycker det kan vara... Till och med så att man Oj, åker med han den helgen och vad kul det var en månad sedan vi åkte ihop. Så alltså. han är på ett visst sätt och man är på ett visst sätt med honom. Den andra personen kanske är lite lugnare, lite man gör lite andra saker då. Liksom den andra kanske ja, är en riktig matgård med han också. Men då ska vi hitta rätt restauranger den här gången. Det blir viktigt då, för han gillar att gå på det stället efteråt och så vet de att jag var där hela tiden. Så jag brukar leta upp de där små åsorna på ställen när vi är så att. Nej, det, det kan jag faktiskt inte. Det kan du inte få ut med någon jag tycker att det är bättre och roligare med, För de är alla annorlunda och eh, jag trivs som fisken i vattnet och var med dem alla så att säga. Coachas du av någon? Nej. Det gör jag inte. Det, mer än eh, Nej, det gör jag egentligen. Nej, det tror jag inte. Men jag, jag tror det är lite grann jag var inne på innan att man kan justera att jag tänker på dig själv, men jag får också hjälp av de andra, som säger de, oj, nu är det Premier League idag, nu är det Champions League. Nej, nu är det ett OS, till exempel. Nu är det, ja, den publiken. Och eh, då känner jag att den personen som kommenterar mig då, den är kanske lite lugnare när det är eventet. Och då kan vi även prata om det innan. Liksom, ah, kom ihåg det nu då, för kan inte köra så, nej just det, nu ska vi klara av det, gör vi på det viset. Men ingen direkt eh, coachning, nej. Vilka experter tycker du själv om? Det är också något som är jättesvårt för mig att säga. För jag ser ju sällan och hör aldrig någon annan egentligen. Det är väldigt, väldigt sällan. Den jag hört mest är ju Jens då. Och jag tycker han gör det jättebra. Jens Fjällström. Ja, och eh, kanske det är för att jag har hört honom mest också. De har hört så lite, kanske bara en halv match eller en match någon gång. Så det är jättesvårt att säga något och bedöma om. Däremot har jag genom åren då hört honom mer än alla andra och tycker att han är jättebra. Så det är väl den jag alltid har sagt och fortsätter säga att jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Kan du inte berätta någon härlig anekdot som vi inte har hört innan? Vi har hört många från din sida, men kan du dra fram någon ny? Någon nya vet jag väl och berättat alla, men... Ja, det finns ju mängder. Jag kan ta en rolig sak som vi alla har skrattat åt genom åren, det var när vi var med... I FG Göteborg och eh, då blir den kanske lite så där även eh, lite social om man berättar hela du vet i ett fotbollslag var så bor det om man säger så väldigt mycket olika personligheter. Det bor eh, folk i det laget som eh, ja, har en väldigt, väldigt hög nivå när det gäller intelligensen kanske eller hög i varje fall och är intresserade av vissa saker, läser vissa typer av böcker, tittar på vissa typer av filmer. Andra bryr sig lite mindre om det, andra bryr sig mindre om vad som händer runt omkring. Vissa bryr sig bara om att göra mål, vissa bryr sig bara om vad fotbollen är och så vidare. Och tänker mindre på andra saker. Och i ÖF Göteborg så hade vi ganska roligt åt det där för att... Jag tror att, att vi blev så sammansvetsade och så bra och var så svåra att slå framförallt under det året 82... Det var att vi hade turen att hitta en gemenskap där att säga att den som var längst till höger på en politisk skala gick väldigt bra med hand till vänster. Det brukar aldrig bli så för de som håller ihop lite åt vänstersidan, de har lite snack ihop i bussen och blir ofta emot de som inte höger. Och det kanske det var i början, men när det var dags för fritid, då trivdes de bäst. Han som kanske var mest påläst, läste vissa saker och, så vidare, och den som inte gjorde någonting, som läste aldrig en bok och inte kunde... Ståva knappt, nej, inte så, men förstår vad jag menar. De gick skit på ihop när det gällde det privata livet sen när det var fritid på kvällen och de hade lediga kvällar. Och det gjorde ju att laget hade inga bildningar egentligen, utan det var wow, smack, en hel klump. Och det gjorde nog att vi hade så bra sammanhang och var så bra. Då hände det ju saker och ting som vi alla var inställda på och alla försökte liksom bara ta vara på när de hände. Och då var det en gång nu i Grekland och skulle spela en tipskuppsmatch. Och vi ska spela den där matchen på kvällen och efter matchen så var det klart och så sätter vi oss ner och ska äta middag och så säger Svennis till oss här att ja, bra match idag och imån då så har vi så här att vi har ett plan som inte går för förrän tre på eftermiddag. Så alla ni som vill så går det en buss klockan åtta och så kan ni åka upp till Akropolis. Ja, oh, vad fint, så en del oh, kanonar oh, jag får se. Men ikväll är vi lediga, så jag har oh, Ja, ja, oh, så vi några av oh, får se hur det inte blir och så. Vidare. Så har jag turen att bo med en i spelare då den gången och. Eh, då får jag frågan. Du glän. ja, Vad är Akropolis? Oh, När man får den chansen, vad då alla så? Det måste vi smarta och direkt förtroende liksom säga ett övertygande svar direkt. Varför annars fattar de att något är fel? Och då sa jag jag han var med snabbt och så sa jo, det är ju han ju den stora konstnären, vet du, han som målar. Och fan är det han? Ja, ja, ja, ja, det kanske vi ska se. ja Jag ska dit så. Mm. Ja, ja, men vi går ut nu först då ja, vi går ut nu först och vaknar på morgonen och halv åtta. Hade väl kommit till säng klockan fem ungefär, så alltså det var lite tungt att ta oss upp, men vi var runt. Kan vi ha varit 2021 eller något sånt där så vi kände, eller jag kände att jag måste med uppe och visa de äldre också att man är intresserad av kulturen här lite och så vidare. Och jag går upp och in och toaletten och borstar tänderna och slå lite på honom sida. Ska du med nu eller? Ja, bara gurgla? liksom. Nej det går inte. Nej det går inte. Jag blir kvar. Nej kom igen nu då. Jag kommer igen nu. Jag går in här på toaletten så är jag är klar så kommer jag tillbaka så är du uppe. Ja. Kommer tillbaka så bara ta på mig. Ligger han fortfarande ner. Här ryck upp där nu. Med nu då. Ja. Så jag har ett halvt försök att resa sig upp och jag tar på mig kläderna. Och så när jag är på väg då så ser jag att han är lagt sig tillbaka till sängen igen. Så Precis då nu öppnar dörren och går och ropar sista gången till honom. Kom igen nu då och säger till att vi väntar fem minuter där nere. Då får jag mitt livs bästa skratt. För då hör jag att han muttrar för sig själv där nere i sängen. Ja man skulle väl egentligen gå med. Men vad fan ska han upp och måla så tidigt för? Och går den här vägen ner till bussen och kommer in i bussen tre, fyra minuter för senare. Och så undrar alla vad det är då, varför inte den här spelan med och så vidare. För han var den enda som inte kom med upp och då drog jag den här står ändå och den har han fått höra hela livet. sen. Då. Och det finns eh, många sådana där små situationer som händer. Det var En gång vi satt till exempel så stod det ja, floden som går i London och så stod det Thamesen målat mitt i floden och så var det i London runt omkring och då var det också att man skickar ut sig lite grann. Kolla den konstnären. Fy fan vad duktig han är alltså. Ja. Kolla på dem och målat den och målat den och målat den. Och då sitter ju en som inte alls känner till vad det där är för konsten. Men han tycker han ser något i tavlan. Han ser att det står i namnet där va? Och så helt då lugnt och, och sansat när det blir lite tyst över. Ja, jag brukar inte känna till allt. Men den här konstnären faktiskt, den läste jag om i skolan. Det är Temsen. Du fick kritik för att du inom filmade mot Tjeckoslovakien 1985. Det där är väl lite ovanligt i Sverige, framförallt på den tiden. Då. Du som är präglad av det italienska, kan du inte förklara vad ordet Forbo betyder? Ja, Forbo har ju en annan betydelse i svenska ögon och kanske i norra Europa men vad de har i södra Forbo, det är att vara fan, så att säga. Och full fan hos det är att man är lite illmorg, man är lurig, man är smart, man är street smart och så vidare Så det blir nästan något positivt av det. Medan här uppe i Forbo, det är mer att man lurar någon då liksom, vad man är full fan och lurar av någonting, någon av någon. Och det är felaktigt. Så att det är en annan innebörd egentligen mellan norr och södra Europa, om man säger så. Det var väl lite Forbo när du kastade det där mot Tjeckoslovakien. Mm. Men det var inte ens forbo för att eh, det var helt idiotiskt att göra det för att eh, om du tittar på min karriär och tittar egentligen så är det också en sån där sak som man tittar på hela karriären så tror man inte den skulle kunna hända egentligen och fått eh, vet inte hur mycket utmärkelser som en eh, lojal sportsman, en ärlig sportsman. På utanför planen och fått mängder av sådana saker i Italien. Inte bara upp i norr utan även i södra av andra klubbarna. Och kommit till de klubbarna inför matcher så har jag så fått priser. Och även har fått tidningar för att alltid varit så sportslig. Så den saken är helt otrolig egentligen. Jag tänker tillbaka på den, att den här kunde hända mig. Och det var helt enkelt så att jag lägger den där bollen på ett sätt. Som jag är helt övertygad om att nu fäller han ut sin fot och försöker ta den där bollen. Och det är jättesvårt att förklara, jag har försökt göra det i tv några gånger, jag har försökt göra det där och vet att Hussein sa, det där är en dårets försvarsstol, kolla så du ramlade, det går ju inte att försvara det, nej, det är klart det inte går, men jag är ju inte så dum i huvudet, så jag lägger mig ner om en spelare är en och en halv meter ifrån mig, liksom, eller en meter ifrån mig, utan det gör mig, om du känner att du får lite kontakt, då hjälper du till, eller han kommer in i en situation och du är på väg, ja, då... Man och kul. Men jag var så övertygad. Jag kände mig så stöddig att jag hade lurat han så mycket. Så att jag sa till mig att jag kan lägga mig redan nu för nu kommer ditt ben. Och tittar man på det här en gång till så ser man också hur benet kommer. Och då ska jag bara lägga mig över det. Och då är det straff. Han rör ingen boll för jag flyttar på den och sen kommer benet på mitt. Och så drar han tillbaks det. Och jag kan inte stå upp längre. Och är ju vansinnig på mig själv när jag väl går i backet När jag kunde gått på ett mål här var smart han var att resa mig upp. Och jag tummen upp till han och liksom, ja, fick ögonkontakt och han så här, jag lurade, ja det gjorde du. Och så kommer domaren och skriker straff. Prytz kommer skrika på sin skånska, var en gången jag förstod vad Pryts sa egentligen. För han hade en väldigt lurig skånska med... Jag straff, jag har straff. jag har Jag tänkte, ska kunna blåsa straff, han var ju inte ens på mig. Ja. Och så hade jag då lite oflit i det hela, att det var en kamera på den matchen också. Den stod precis i den vinkeln också, så att det gick att se det. Det var inte ofta man kunde se sådana saker på den tiden. Men det gick att se den då och det är absolut inget jag är stolt för, men jag kan bara ännu en gång påpeka att det var absolut inte försöka lura en domare, utan jag ville visa hur jag hade lurat den där och Jag åkte faktiskt ner nu till eh, Prag. Vi har öppnat eh, gurufans i Tjeckien där det då går bra och fick Berger då som var mitt eller Libero i det laget där och komma ut och visa det en gång till hur han hur han gjorde och hur det gick till och så vidare och så vidare och han förstår ju vad jag menar och jag förstår vad jag menar men jag förstår att på, på tvn så är, så är det svårt att, att förklara det trots att jag försöker hela tiden. Men det var alltså ingen filmning för filmandets skull utan det var för att, att jag blev för Jag visste att han skulle fälla men han gjorde det inte. Behövs det mer Forbo i svensk fotboll tycker du? Nej absolut inte. Jag... Har rejält eh, allt gjort egentligen, tagit avstånd från För jag för, fick ju ingen straff. Jag vågar ju, de drog ju mig allt som fanns i Italien. Och efter det stod jag upp hela tiden. De skrek ju på mig någon gång, gå omkull. Jag, nej, nej, nej, nej, hur står jag upp? Jag, jag vågar inte gå kull längre efter det, för det blir sånt satans liv av det. Och alla kommer ihåg det fortfarande då. Var jag än ute på varuhuset med min eh, matlinje till exempel, så är det av hundra som kommer fram, så är det 60-70 som blinkar. Hur kommer du ihåg Hur kommer du ihåg straff. Ja, jo, jag vet ju, ni gör det, ja. Så det har det blivit en sån där eh, svensk, ja det är svårt att hitta något som är mycket större eller mer ihågkommet i svensk fotboll tror än den där straffen. Och det är ju ingen, inget roligt minne i att säga så. Men nej det behövs absolut inte. Jag tycker redan att det är så svårt för domare att bedöma det där. Och det är hemskt att man inte då som domare kan veta hur mycket en hjälper till eller hur mycket osjust det är i en tackling som kommer emot någon. Så det är det. Kan man hitta hårdare medel det går att hitta mot det där så desto bättre får vi det runt omkring fotbollen. Mindre problem på läktare också som är väldigt mycket tjat om var det var det inte. Och är det något som man ser efter att det inte var så blir det ett jäkla liv av det liksom va? Så det skapar turbulens och problem inom fotbollen så det hade varit underbart om man kunde försöka hitta bättre vägar för att undvika det och framförallt då säga till spelare och ledare och så vidare att man inte ska göra det men samtidigt vet vi också hur mycket som är inblandat i dagens fotboll så att, och så mycket kameror som ligger och tittar på det idag. Va? Så att, du får reda på det efteråt och då kanske det skulle gå att straffa efteråt i sådana fall. För att det är svårt att göra under matcherna när det står så mycket på spel. Alltså. Det var snack tidigare att du skulle bli förbundskapten. Jag vet att du har talat i termer av att det tåget har gått och jag kanske borde ha gjort det där tidigare. Kan du tänka dig att på något sätt arbeta inom svensk fotboll och hjälpa till den svenska fotbollen? Ja, till att börja med så var det ju ganska trevligt att du säger att det var snack om att du skulle bli det. Nej, det har det aldrig varit. Jag har aldrig varit eh, i kontakt med förbundet och det har aldrig varit eh, någon som helst intresse för frågan från deras sida. Utan det har bara varit i stort sett omröstningar hos folket som eh, media har gjort hela tiden. Och eh, det har ju varit alltid väldigt, väldigt roligt att se. Tills för kanske några år sedan, för nu vet alla att det där tåget är som sagt, det har och det går inte att göra något längre där. Plus att jag trivs så bra med det jag gör. Men det var alltid roligt att hamna typ två efter Svennis. i alla fall de första tio åren av de här omröstningarna, var. och sen kanske det var två efter ja, någon annan. Men eh, kul att ha varit med i den där diskussionen hela tiden. För det var i alla fall ett tecken på att folket tycker att du kan fotboll, att du förstår att få fotboll i varje fall. Va? Och kanske ha lite ledaregenskaper och så vidare också. Då. Och eh, det är ju samtidigt så att idag så ser vi ju att. Är det något yrke som jag skulle kunna ta mig in i idag när det gäller att leda ett fotbollslag så är det väl just på den nivån som är ett landslag där du har alltså mer en manager jobb med det landslaget än den vårdagliga träningen med 25-30 man som du måste ha en helt annan erfarenhet för att kunna göra under ett helt år. Va? Då fordras det verkligen att vara tränare och då fordras det utbildning och då får du ja, lära lärare där från grunden. Va? Nu är det många som inte har den där jättegrunden men ändå kan. Föra ett lag med karisma och idéer om hur fotboll ska spelas och en pondus som man kanske ger sitt lag, ett förtroende som man ger sitt lag, en positiv inställning till sitt lag, kanske ge dem ett, säger, ett inre övertygelse på det de håller på med och så, vidare och så vidare. Det är väldigt mycket psykologi där också när du bara har ett lag under en kort tid. liksom för Själva fotbollsbiten där de lät sig sitt klubblag såklart. Va. Men... Ja, lite banalt sätt så tycker jag att eh, Jag är inne på det med kvaliteten i livet Hela tiden så, så känns det som att Jag åker Nu är det inte riktigt så banalt Och det ska inte alla tro heller för det låter som det är alldeles för enkelt Och alla kan göra det kanske Och jag vill ju att det ska kännas lite svårt Och man ska vara kunnig om man ska göra det så att... Men kommentera fotboll ändå Så är det ändå att jag åker till en match Till något jag tycker är jätteroligt Och det är oftast en jättebra fotbollsmatch Jag åker dit, säger vad jag tycker och så åker jag väg. Jag behöver inte lösa problemen i det laget eller i den matchen. Jag kan berätta om det som är bra eller det som är dåligt. Men är du en tränare så måste du få alla de som var där under matchen och förstå också att du ska inte göra om det nästa match. Och du måste se till att de inte gör om det. Eller de sakerna de gör bra, de ska du fortsätta göra nästa match. Och du ska förklara det vecka ut och vecka in. Samtidigt som du har, säkerligen då som jag brukar säga på ett lite skämtsamt sätt kanske, men du har 25 spelare. Och du har kanske 6-7 som du litar på jättemycket. Du har en 7-8 som mm, är kanske. Då 5-6, inte halvdåra men som är kanske väldigt svåra att få dem att ta till alla de där grejerna. I varje fall i ett klubblag. I ett landslag är det inte riktigt på samma sätt, men i ett klubblag så är det så. Och eh, jobba med den biten hela dagen. Det är alltså verkligen, inte 24 timmars jobb, men det är mycket tid med prat om spelarna, med spelarna. Titta på spelarna, titta på videos som andra fotbollslag. Det är så alltså väldigt, väldigt mycket. Och jag tror det är ett helt annat liv för mig om jag skulle ge mig in i det. Vilket jag säkert tyckte var roligt, det också. Men i dagsläget så är det alltså för sent. Och jag tror att jag har hittat den här saken som jag, jag trivs med mer just nu. Då. Och så ger det mig lite mer tanke och tid åt bara det som hände och sen... Kanske lite mer åt mig själv och mitt vanliga liv också. Det där suger lite mer kraft ut, Kan du inte längta efter den typen av ansvar? För det är ju rätt bekymmersfritt, antar jag, att åka runt och snacka fotboll och sen dra därifrån. Liksom. Ja, men jag tycker ändå att jag har gjort det rätt mycket i mitt liv. Liksom, eh, Okej, okay, jag inte lätt ett lag, men eh, i Atalanta hade jag en väldigt nära relation med ledningen. Och vi pratade väl vid eh, tre kvällar i veckan över en middag. Och jag fick ofta ta snacket med spelare. När det behövdes göra något. Tränaren tog en liten bit och så kallade du ta dig med ans. fick jag äta middag med henne en kväll och så vidare. Så jag har ändå gjort det rätt mycket i mitt liv. Och eh, ändå varit runt på olika ställen. Vet du, du kommer som eh, när du är 22 år och tar dig till Benfica nere i Lissabon. Ett helt annat land på den tiden. Du har varit i Danmark någon gång kanske. Tyskland någon gång när jag spelade pingis, men annars har jag aldrig varit utomlands. Nu är de ett år, de har varit i Thailand, de har varit i Amerika, och varit överallt. Vi reste ut och så på den tiden, Vi gick ut och ta sig iväg. Så det var stora skillnader. Och det var mycket, mycket saker som du fick ta ansvar för att göra själv. Samtidigt som du skulle prestera på fotbollsplan skulle du vara den bästa för du var köpt för att vara det. Liksom. Så jag tycker ändå att ansvar i den där biten under hela mitt liv, det har jag ändå tagit ganska mycket, tycker jag. Så att ja det känns... Mer trivsel för mig med det jag håller på med nu. Hur vill du beskriva Slatan Ibrahimovic i ett historiskt perspektiv? Ja, det finns ju ingen större fotbollsspelare i, i Sverige Och eh, genom tiderna, så att säga. Sen att det finns naturligtvis lite sociala och medieaspekter i det också. För vi hade fotbollsspelare en gång i tiden som ett Gunnar Nordahl, vi hade Gunnar Gren, vi hade Nacka vi hade, de hade det varit samma massmedia påverkan, samma sorts tv-visning, samma sorts datorverksamhet som det var på den tiden, då hade de naturligtvis varit enormt mycket större än vad de var då. Det var knappt som man såg någon fotboll från ett annat land, liksom eller väldigt lite och lite klipp här och lite klipp där. Va? Så det är klart att de hade varit mycket, mycket närmare när det gäller den storheten som Zlatan har idag. Men eh, nej, det går ju inte att snacka bort att en spelare som på varje ställe han har varit, vinner skytteliger och ser till att laget vinner sina ligor och så vidare, och så vidare. Så att eh, nej, någon större fotbollsspelare eh, runt om i världen, det, det har vi aldrig haft. Det, det, det går inte för han har, han har lyckats. På alla ställen han har varit. Och gör det på ett extremt sätt. Som vi var lite inne på det i början. Van Basten sa innan. Alldeles sett en som spelar med koordination teknik. Som i 1,90 var han. Alltså. Graciös. Härlig bollbehandling och så vidare. Och slatan har ju också haft det i sig. Under hela, och han är 1,96. Och det är jäkligt svårt att ha den där koordinationen. Ha den tekniken. Sen har ju han också. Tycker jag tagit åt sig. Väldigt mycket saker och ting som man har förbättrat på vägen. Eh, jag fick ju lära mig ganska tidigt, vilket är helt, helt riktigt. Man kanske inte hade med sig den inställningen från Sverige. att Är du forward kommer till Italien eller spelar Italien så måste du göra 20 mål och den får som är med där, ja, och han ska göra 15, 16, 17, 18. Den andra kanske ska göra 25 då. Gör han 25 och den är ju 20, 45 ihop. Ja, då vinner de ligan det där året. Gör de 12 och 16 Nej. Då fattas sådana här för förmodligen för innan ligan Och slatan var väl så lite grann i unga år. Att han gillade mer att lira boll och spela boll. Eh, leka boll. Och var kanske inte lika viktigt just att göra målet. Men det har ju ändrat sig idag. Idag är han tuffare. Han är starkare. Han är hårdare. Han gör mål på fler sätt. Och framförallt så är han mycket, mycket mer målmedelighet. Det gäller ju att hitta målet hela tiden. Alltså. Och den utvecklingen har ju varit... Den absolut största som han haft tycker jag. För han, då kanske han använder till och med lite mer, mindre dribblingar, lite mindre teknik. Och bra mycket mer styrka och kraft och tänkande på plan än man gjorde innan. Och den utvecklingen är också otroligt bra att kunna göra. När man har en extrem talang från början då är det lätt hänt att man blir kvar i den. Men han har tagit det nästa steget också. Och det gör att han idag då, det är få som gör fler mål. Hur bedömer du möjligheterna för det svenska landslaget att hävda sig när slattan har slutat spela? Går man tillbaka i historiskt sett så har väl ändå svenska landslaget alltid stått på sig ganska bra. Det är klart att en som gör så pass mycket mål som man ändå gör här i landslaget och en som fixstjärna, även om man säger så som eh, positiv eller framförallt respekt för motståndarlaget är han på planen då och Sverige spelar så blir det på något vis som att. Wow, vi kanske är lite bättre som lag än vad Sverige är, men de har Zlatan på andra sidan och innan matchen så är det inte så att det andra laget får så mycket press och får så mycket mer beröm än de andra för att ah, det kan nog hända något på andra sidan också, för de har ju Zlatan i det laget och så vidare och det är Sverige och ja. så att det inger respekt. Alltså, och eh, det är klart att den biten måste man ju då ihop se till och injuta och ge den där respekten till motståndarlaget. Det kanske kan vara lite lättare att titta på Sverige. Man är lite honom och säger, nah, det är det laget som vi nog slå om du är ett land som kanske är lite, lite bättre. Men så länge han är med där så är det aldrig att det är på det viset. För han står upp så pass mycket och vågar så pass mycket och är så outstanding i utstrålningen så att säga. Så det är det väldigt sällan det andra laget känner att vi kan göra vad vi vill med Sverige. Liksom. Trots att det kanske är Brasilien, trots att det kanske är Argentina, trots att det kanske är Spanien. För de vet att... Nah, det där är stort ändå. Du vet att tidningarna skriver lika mycket om Sverige för att ned där och så, vidare och så vidare. Så att den biten tror jag kan bli ganska svår. För för övrigt sett så har vi ju sett att vi alltid har klarat oss ganska hyfsat ändå. Att alltid hitta några som gör mål ändå när de spelar i sin så att säga Vi kommer ihåg Albeck gjorde ju väldigt mycket mål och Henke gjorde väldigt mycket mål. och Det har alltid funnits spelare som gör mål ändå i, i svenska landslaget. Så. Hur vill du jämföra den Lagerbäckska eran jämfört med Erik Hamrens regim nu? Ja... Eh... Jag tar ju väldigt lite negativ kritik mot lagerverksledare. Alltså. För jag tycker att eh, resultaten talar för sig själv och gör alla saker så rätt. Jag, jag tror att vi fortfarande i Sverige måste vara väldigt medvetna om att vi har svårt att gå ut i dagsläget och vinna på beachen mot lagen i södra Europa. Alltså. Och du kan ta in Slovenien, Slovaken och hela det där gänget också. Alltså det, det är duktiga fotbollsspelare. Tekniska, de är starka, de spelar bra och så, vidare och så vidare. Men ha lite lättare att gå bort sig i hjärnan kanske då och då. Ha lättare för att tappa lagenheten i sig. Det gör inte vi svenska. Och den hade ju Lagerbäck en fruktansvärd bra, så att säga, eller poängterade hur viktig den var för svensk fotboll. Och det tror jag fortfarande är väldigt, väldigt viktigt att vi behåller den organisationen. För det är det som de är Lagen som då kanske är lite större på pappret. Italien, Spanien där nere och så vidare. Så den där inställningen ibland som låg. Den kan de falla på. Och den skulle de vilja ha. Den som Sverige och Så vi får aldrig tulla på den. Så vi måste behålla det. Sen tror du att när Hamrin kom. Så ville han gå in. Vilket jag också tycker är helt rätt att man ska söka. Man måste behålla det där gamla. Det håller jag som AO och o, Men sen försöka utveckla. Den sista, man säger kanske offensiva delen. Och så är det svensk lag, hitta lite mer kanske kreativa lösningar, hitta kanske våga ha lite mer kreativa spelare på plan, men ändå inte ta bort grundorganisationen, utan du måste ändå tänka som lag hela tiden. Och det tror jag Erik har försökt redan från starten. Jag vins första gången vi var nere i Italien, den första vänskapslandskamparna gjorde, pratade en längre tid och det hördes tydligt vad han ville få in i det här. Men vägen som har gått framåt så tror jag också att han har fått tänka om lite grann. Och känner nog att ja, den där tryggheten som vi ska ha i laget ändå, den som man kanske ville tulla lite mer på i början, den tullar vi lite mindre på nu. Men jag tror att själva tanken och skillnaden med det är att han försöker hela tiden hitta någonting som är lite lite kreativare än vad det var. Men fått förstå på vägen att vi måste nog behålla det andra ändå för där är vi bland världens bästa lag va? och vi måste behålla det. När du spelade fotboll i och kom upp i Göteborg på tidigt 80-tal, hade du kunnat se din utveckling, att du hade, skulle ha den karriären som du har idag? En högt uppskattad tv-expert? Nej, det hade jag verkligen inte trott. Alltså. Jag var väl som de flesta andra... Tyckte väl och tänkte att tidningar och skriver och tv säger och så vidare så vidare. Men det är ju vi som spelar som kan fotboll och det är de som tränar som kan fotboll och så vidare så vidare. Och eh, det får jag väl säga också att. Eh, kan mycket mer en hel del mediefolk än vad de trodde de kunde och framförallt. Väldigt, väldigt pålästa i det de gör. De som verkligen gillar sin fotboll och vill kunna sin fotboll. Många som kan en hel del faktiskt. Och... Eh, Utlandet, så här England, de slår nog de flesta länder. Där är de jäkligt, jäkligt duktiga, tycker jag, experterna. Så de kan, inte bara gamla fotbollsspelare, utan även journalister och så vidare. Väldigt genuint fotbollsintresse. I och med att det pratas dag och natt fotboll i det landet också, som det gör i Italien. Men att jag skulle hamna det, nej, det trodde jag aldrig. Och det är egentligen, tack vare min kära vän, Bosse Gensen, som gick bort här för några månader sedan, som hade... Jätte turen i varje fall att få en sista Men Vi hade en träff med IFK Göteborgs veteraner. Det var en jättefin förmiddag. Han hade försökt lösa det ihop med Pio Johansson som var ledare på den tiden i Göteborg när jag spelade. Och på två år hade vi inte lyckats hitta en datum så hittade vi äntligen en datum och det var fantastiskt. Medelåldern där inne var jag tror den var strax under 80 år. Och eh, mängder av de här kommer fram och så säger de, Ja, du kommer nog inte ihåg mig, men vi såg det. Jag kommer inte ihåg vad vi sågs. Jag vet jag har haft en stroke nu, va? och jag fick en hjärnblödning där. Va? Så nu, och, men, du, Alla hade haft någonting i stort sett, va? men de samlas där en gång i veckan. Och så har de alltid någon där som föreläser lite för dem. Och vi fick ihop det där, och jag var med i Bosse hela morgonen. Hela dag och åkte upp och visade vad han bodde nu, och så vidare. Och eh, var ute och checkade och fick en dag ihop egentligen som var... Fantastisk, underbar, både för honom och mig faktiskt, och eh, sen då tyvärr tragiskt i han två månader efteråt. Men det var han som tog in mig i eh, den här kommentatorsvärlden. Han var då chef för SVT och log på mig under flera år och jag tackade nej och nej och nej och nej. Jag gjorde väl i början i stort sett en eller två matcher i italienska ligan, eller fyra kanske det blev ett år, ofta de som var i Milano för det var nära och så vidare. Och tackade nej till VM 94 och så fick jag mig åka till slutspelet, i varje fall till EM 96, inte gruppspelsmatcherna, det var för mycket, och för länge. Nej. Och samtidigt då så fick jag väl också lite blodat tand för han visade väldigt mycket för mig att kolla vad de tycker här. Titta vad tidningarna tycker även om de som kommenterar. Titta de som de inte tycker om vad de säger, titta de som de tycker. Så han fick mig att se liksom att oj... Det konstigt i det här landet. I Italien så pratar de om politikerna varenda dag. Här pratar de rätt mycket om kommentatorer i fotboll. Och bry sig om om de är duktiga eller inte duktiga. Om de är kass eller inte i kassa. Om de pratar för mycket eller pratar för lite. Och då fick jag så där liksom att Wow! Det är inte bara att sätta sig kanske och bara blåsa på för man har spelat fotboll. Utan du får tänka till lite grann här va? Det fanns liksom lite idéer och tankar hur tvn skulle vara. man hörde från de här lite äldre och så vidare och så vidare. Jag vet att eh, Grive hade en grym grej till vissa. Och de hade, jag, vet, var, jag tror det var eh, Niklas Holmgren som sov. Jag fick reda på det väldigt tidigt. Och det gjorde att man fick en och så sa Han så här, Han hade sagt fenomenal, hade Holmgren sagt med sin höga röst. Där under, två gånger under första hallig. När Bengt Grive ringt upp honom så sa han, eh, äh, Holmgren, ja. Du har sagt fenomenal två gånger under 45 minuter. Fenomenal har jag använt en gång under 45 år. Och då fattar man att åh, det är tv här. Man får tänka till lite grann. Det var många sådana små saker som hände. Som ändå blev stora saker som gjorde att. Wow. Det kanske är så att. Ja. Gör man det här bra så blir det bra. Och det är inte bara att sätta sig och göra det för vem som helst. Utan det, tänk till lite när du gör det här. Och det gjorde att. Det gick igång en tankeverksamhet i hjärnan. och du, Det var precis som att det blev ett mål att göra det på, på ett bra sätt. Liksom. Och kanske inte bara var och få det, det. Det bara inte gick dit utan du fick hjälpa till på vägen själv- om du skulle bli bra eller inte. Va? Och det trodde man kanske inte från början. Jag tänkte det är bara att sätta sig och så köra. Det är lika för alla. liksom Så det var även det som Bosse hjälpte till med mycket också. Påpekade ofta. Det visade ofta saker och ting som folk sa och så vidare. Och så vidare. Och ofta då när jag berättade... Vissa saker som kanske inte syntes i tv. Jag minns det var en straff som Norge fick mot Brasilien i VM-98 som ingen såg. Men det var en svensk journalist som hade fått ett foto på det där, som han till och med sålde över sen det till Brasilien. Och hade så här, där man ser att tröjan på Tor André Flås står rätt ut. Och jag fick en känsla, det är svårt att se det, inte att se på tv. Men när bollen var på väg in så... ävlar. Där kom han helt fel och han tappade balansen. Det måste ha hänt något. Ja, han måste ha blivit om Han drog i armen och drog i tröjan. Och då vet jag att Bosse så säg de sakerna. Syns det inte det men du känner att det eventuellt kan ha varit det, och det. Säg det för du vill till för att säga det. Det kan ju säga fel men det du ska säga är det du tycker och tänker. och När det väl hände där fick jag av han titta. Det där gjorde så att, ja, han pushade mig jäkligt mycket och visade så detaljer då då som gjorde att... Det gäller vara på tårna här. För du kan hitta någonting som kanske ingen annan ser. Och hittar du det då, så är det jättekul att ha gjort det. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Ja, jag hade ju gärna velat lyssna på Ruben Bardo som jag sa till dig innan. Så det hade du gärna fått göra. Är det bara svenska du pratar om eller är det... Ja, rimliga gäster. Rimliga gäster. Ja, jag går lite på Ruben Bardo tror jag. Sen tror jag också att en kille som jag lät känna väldigt mycket, det handlar vi om tennis här igen så är det Mats Vilander som har eh, hört prata många gånger och vi har, eh, han spelade tennis i Portugal till exempel i Lissabon och var där och fick tid att träffas lite mer och träffat honom i Båste efteråt och så vidare och så där och har en extremt fin karriär också som för Eurosport nu då när han säger gameset en match där så alltså väldigt bra reportage gör han runt om Man reser runt om du har sett på några av dem där så alltså skitduktiga så alltså. han tror att det mycket intressant att göra ett också ett eh, liv där han kan berätta mycket om sina barn som de bor ute på ett ställe för att skydda mot eh, ja Fysiska saker och ting som bor på ett visst ställe, reser väldigt mycket och reser runt nu med sin camp så att säga, jag bor i en kamper sex månader om året i en husbil och åker runt och så vidare. Mycket, mycket stories där tror jag från en väldigt eh, sund och bra kille. Sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden vilket är agendasättarna. Vad vill du att folk ska komma ihåg dig för? <laughs> det är faktiskt bra den frågan alltså. På något vis har det blivit hatkärlek till straffen så jag vet inte fasen om man vill att den ska försvinna egentligen. Alltså, för den är den på något vis så lever den med mig och det har gått så många år nu så det blir blivit en glimt i ögat när folk pratar om det. Det var inte den där stressen och det där ja, hemska som hände direkt när det hänt hon liksom, när man blev nedrängda av alla och frågade om man kunde sova på nätter om man fortsatt skulle spela fotboll och så vidare i talen. Men de bara tittade på vad snackade de om där i Sverige. Ja, men det, det var fel så det var så. Ja. Och det fick de lida för det nere då också. För de fick ju aldrig någon straff för mig i Italien sen liksom. Utan, men nej. Men om du frågat mig för tio år sedan så hade du nog sagt att jag gärna hade velat att vi för fotbollsspelet så att säga. Ehm, idag så blir man lite vuxnare och lite äldre och vet att ehm, den biten kan inte bara komma att ihåg hela tiden. Och då är det ju väldigt positivt att man kan ha gjort något annat i livet också som folk verkar tycka om och som de ja, då erhindrar sig att man gör, och det är kommenterandet då idag. Va? Så att, eh, när folk för tio år sedan så, är det är ju han som kommenterar, eller om det var en grabb då som var 15, som hade sett mig spela. Eller, och någon som kanske var lite över 20, är det är ju han som kommenterar. Nej, man då kommenterar. Och spelar ju fotboll. Det gör jag gör ju nu bara efteråt lite grann. Liksom, Tittar man på det ett större perspektiv så är det nog ganska vackert ändå att man har gjort något annat efteråt som folk fortfarande tycker är bra. Plus att det verkar ändå vara liksom som en kille som har tagit hand om livet efteråt och gör en hel del andra saker också och inte hängde sig kvar bara inom fotbollslaget. Så att säga det ju mängder att göra som gör det i Italien kanske har väldigt små roller, men kan ha ett visitkort som står att de jobbar för klubben i varje fall även om de gör väldigt, väldigt lite för de inte får tag i något annat att göra. Och jag tror att det var väldigt nyttigt för mig att kapa alla band som jag gjorde när jag la av med fotbollen. Jag gjorde ju stort sett ingenting, var bara hemma med en familj. Jag hade en nybildad familj då när jag var 32 och Och var väl 6-7 år hemma med dem. Barn var små så att då fick jag liksom en liten tidig pension och lite riskfyllt att lämna hela fotbollen med allt det skyddsnätet som var. Men jag kände att jag ville göra det då. Och eh, gjorde att jag kom tillbaks in i det. Och det är väldigt turligt att man gör, fick göra det då. Men eh, det var liksom bra att ha lagt det åt sidan ett tag och sedan ta steget in igen. Det har varit väldigt nytt. Så att, kanske då en kille som ja, som de säger i, i Bergamo vilket då också för 15 år sedan var lite jobbigt när de sa ja, Strömbär fotbollsspelare han tyckte vi om. Men det vi vill ha mest är personen. Och det gillade jag inte heller. Men det var ju fotbollsspelare när vi tyckte om personer. Det inte så stor roll. Men tittar man lite djupare på det där ändå. Så ska man nog vara mer glad och mer lycklig. Att de säger så. Än att de bara kommer ihåg fotbollsspelaren. Kommenterar du om tio år tror du? Eh, vad är jag nu? Jag fyller 54 snart. Eller nästa år då i januari. Ja, tio kanske är mycket. Men... Eh... Skulle nog gärna köra några svängar till, Så alltså, de här kontrakten ligger ofta på tre år och vi vet ju att VM går till 2000 eller 2022 här nu då, alltså att, eh Jag tror nog att den frågan får du ställa till mig om något år igen och se om jag tycker att det är lika roligt och att det är lika utvecklande för mig och lika stimulerande fortfarande att komma till nya platser och göra nya saker, se på den här fina fotbollen som presterar så. Frågar du andra så skulle de nog säga det är toffa sen det att du ska fortsätta med det i tioågland. Det är ju helt underbart i så många som säger att de bara vill bära väskan för mig och bara de har fått åka med till alla de här ställena liksom. så att eh, jag bara vi frist vi gör och känner att jag orkar resa och var borta så mycket som jag är just nu då. Så, så kan jag tänka mig att göra det ett bra tag till. Ja. Stort tack för att du ställer upp. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Fler poddar hittar du på expressen.se podcast och på iTunes, och på iTunes, och på iTunes, och på iTunes, och på iTunes och på iTunes och på iTunes och på iTunes.